átmérő fejjel született, úgyhogy az anyukának, anyukának nagyon nehéz volt a szülés utolsó szakasza, azért csúszott át a délutánba. De hát nagyon örülünk neki. Nem terveztük, tehát ne érezzétek azt, hogy fú, micsoda hithős négy gyereke van. Nem? Mi harmadiknál nagyon is tökéletes kis családunk volt, most itt befejezzük, szétosztogattunk minden játékruhát, meg, meg gyerek ágyat, meg mindent. Aztán megtörtént Nimród. Úgyhogy, aki szeretne majd ebből tanulságokat levonni, négy szem közt elmondom, hogy mit ne csináljatok. Három után, három után hogyan? Na szóval nem menjünk vele, jó? A szexuális élet nagyon jó, de így a negyedik gyerek után lehet, hogy még azt is felállnátok. Kezdek belemni olyan vizekben, mivel nem akartam. No, én nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, amikor a tatabányai Golgota kezdődött, én még ifjú titán segédlelkészből kezdtem átvedleni lelkészé, és a német janiék jártak át még Tatabányára, meg a Mosbauer peti, meg a Gyügyilaci rendszeresen, és akkor én is hozzájuk csapódtam, mert kitalálták, hogy rajtatok tanulhatok, úgyhogy néhányszor én is tanítottam, itt nálatok és ti hát voltatok a próbaegerek túljeltétek, aztán engem pásztorrá kentek, úgyhogy nem szól, így emlékszek így Zsolték, Domáék rá, meg fokótokra, és nekem az egy ilyen fejlődés időszaka volt, és nekem itt a mindig az jut eszembe, hogy, hogy a fejlődés a növekedés. És nekem ezért ez egy ilyen kellemes emlék meg. Utána, amikor misszióban voltunk, Horvátországban, akkor a Kelet-Európa Misszió hozott egy csapatot, és jöhet vissza, köszönöm. És, és abban a csapatban volt a Marian, és megismertük, és nagyon örültünk, hogy Tatabányáról egy kis misszionáriuska eljött hozzánk két hétre, és aztán aggódtunk, mikor hallottuk, hogy egy Béci nevű fickó udvarol neki. De aztán megnyugodtunk, mikor megismertük, úgyhogy... Úgyhogy minden rendben. Szóval hogy nagyon sok szálon kötődök hozzátok. A Jani nekem nagyon-nagyon jó barátom. Utána ugye a Mettet is még régről ismerjük, meg a Melindát is, ami biztos hogy gyerekekkel van, nem látom. De ott van, bocsánat, csak ott a gyönyörű szép zöld sál és a zöld póló összeolválták. És hát a Melindát azt meg a nővéremen keresztül ismertem meg még. Hát mintha tegnap lett volna, ugye? És... Szóval így nagyon sok száról kötődök hozzá, meg tavaly megtisztelő volt, hogy a házasságos Valentin esti alkalmon is itt lehettem veletek, úgyhogy én így nagyon szeretek ide visszajönni. Nimród jó, miről beszélek? Igen, szóval Délpesten vagyok lelkész, mindig is egy ilyen kicsit furcsa figura volt, amennek több oka van. Az édesapám az ilyen újságíró volt, meg bebörtönözték, még a, ugye én Jugoszláviából, Vajdaságból származom és apukám kisebbségi magyar újságíróként, hát elég sokszor bajba került a hatalommal, ugye akkor ott jött ez a Milosevicsi diktatúra, és akkor betiltották a BBC-t meg az édesapámat, <gül> és komolyan ez így volt, hát parancsba adták, hogy őt vegyék le a műsorról, tehát hogy az ő műsora nem mehetett. Szóval mindig az volt, hogy így az igazságért harcolni, meg kiállni, meg volt bennem egy ilyen, egy ilyen lázadó vonal, és így tök jó, hogy így Istenhez így megtértem, mert így most így ez a tűzék bennem ő iránta. És van egy örök veszőparipám, általában ha meghívnak valahova tanítani, akkor ha még ott nem tanítottam ezt, akkor ezt tanítom, vagy valahogy becsempészem ezt a témába. Körülbelül egy éve meghívtak egy baptista, ifjúsági, ilyen össznépi akármire tanítani, és ott az állarcokról kellett farsan kapcsán beszélni. Na, én ott is az elhívásról beszéltem, mert az elhívás az örökő eszöpalipám. Vegyük le az állarcunkat, keresük meg az elhívásunkat. Valami nagyon ami nagyon frappáns átkötésem volt, de nagyon a szívemen van ez. És elmondom, hogy miért. Lelkészként, ugye Horvátországban, mikor misszióban voltunk, meg utána most Délpesten is, én nagyon... Vágyom arra, hogy minden egyes gyermeke Istennek megtalálja az elhívását. Mert addig, amíg csak úgy vagyunk, addig nem haladunk sehova. Tök jó, hogy keresztények vagyunk, tök jó, hogy, hogy egy vagyunk a sok bárány közül Isten népében, Isten nyájában, de néha tényleg tudunk birkák lenni, és nem bárányok. Olyan értelemben, hogy csak úgy megyünk, ahova mindenki megy. Van egy nagyon jó konferencia, megyek, mert mindenki megy. Van egy nagyon jó ez-az a nap, megyek, mert mindenki megy. Ugye? De nem követem én személyesen az én pásztoromat, aki ott elől vezet engem. Vele nincs egy mély személyes kapcsolatom, nem tudom, hogy ő az én személyes életemre nézve mit akar. És valahogy ezért én szeretem megosztani azt, ahogyan én megtaláltam az én elhívásomat, és, és szeretem így az embereket arra ösztökélni, hogy keressék meg. Nem kell megijednetek, nem fogom itt mindenkinek megmondani, hogy téged az Úr arra hívott, téged az Úr arra hívott. Elmondom így a keretét annak, ahogyan én megtaláltam, azokat a kis pilléreket, amik segíthetnek nektek is, hogy ti magatok majd következő napokban, hetekben, hónapokban megtaláljátok. Nagyon jó gyülekezetben vagytok, ezt így el akarom nektek mondani, és áldott, Vagytok egy nagyon jó vezetőséggel, meg pásztorral itt, de a legzseniálisabb lelkészek, meg vezetők, meg senki sem tud benneteket ö, olyan közelre vinni Jézushoz, mint amilyen közel ti magatok tudtok menni hozzá. Igaz? Tehát itt hiába állhatna nálam sokkal jobb tanító, és ö, attól a te életed a mindennapokban nem fog megváltozni olyan mértékben, mert tök jók a jó tanítások, nagyon jó a jó dicsőítés, meg minden. De amikor neked mondja Jézus, amikor te valamit azért teszel, mert neked Jézus azt mondta, na ott van az igazi átváltozás. És azért is beszélek erről nagyon sokat, mert uh, a, a, ebből táplálkozott ez a kis kalantúrám, hogy felfedezzem a saját elhívásomat, hogy miért van az, hogy a kereszténység, ami ugye az egyedüli, élő, igaz, mindentudó, mindenható Istennek a, a földi megtestesítője. Hogy van az, hogy egy idő után elpunnyad, ugye vannak ezek a vasárnapi keresztényé válunk, meg vallásosakká válunk, meg hogy hogy van az, hogy mindenünk megvan, meg lehet ahhoz, hogy ezt a földet így felrázzuk és helyreálljon, de mégse történik. És nyilván az egyik része az, hogy szabad akarat van is, nem fog sohasem mindenki megtérni, és én ezzel tisztában vagyok. De úgy gyakran azért az is van, hogy mi keresztények nem tudjuk, hogy hol a helyünk ebben a világban. És rengeteg példát tudnék mondani nektek, amikor én magam is, vagy mi magunk is valójában a világ gondolkodását vesszük át, és nem azt nézzük, hogy is a Biblia mit kezd egy ilyen helyzettel. És az alapítvány, aminek az egyik vezetője vagyok, és majd a végén bemutatom a a két másik vezetőből az egyiket, aki eljött ma velem ide, az is egy ilyen területen szorgoskodik, ahol képzeljétek el, keresztények nem nagyon vannak szégyen szemre. Úgymond kicsit úttörők vagyunk ezen a területen, ami tök jó, de rengeteg ilyen terület van. Nagyon jó, hogy a hajléktalanok felé szolgáltok. Nagyon kevesen teszik. Ugye? Nagyon jó, hogy különböző területeken, helyeken szolgáltok, és fogtok még, ki tudja még merre fogja Isten tovább vinni a gyülekezeteket, a közösségeteket. Ezért szeretném kicsit ilyen, ilyen indukcióként így betolni ezt ide, hogy na induljatok el, keressétek meg, hogy hol a ti helyetek, jó? Mi a ti helyetek és Nagyon sok furcsaságot fogok mondani. Ma. Vizsgáljátok meg, erre kérlek benneteket, és ami Istentől van, azt tartsátok meg, ami nem azt így vessétek el. Nagyon sok ilyen gyülekezet plántálási modell van, nem foglak vele fárasztani benneteket, előre szólok, van ilyen organikus, meg stratégiai gyülekezett plántálások, meg nagyon sok teológia, amire most nem kell kitérnünk, maradjunk ennyiben. De minden egyes közösségnek van néhány elengedhetetlen eleme. Tehát ezek a dolgok nélkül nincs keresztény közösség, jó? Nincs keresztény gyülekezet. Az első, Menni fog nektek és nélkülem is. Isten. Isten nélkül nem nagyon lehet valamit gyülekezetnek, közösségnek nevezni, igaz? Az ő szent szelleme, szent lelke nélkül nem nagyon van gyülekezet. Akkor van még egy jelengethetetlen alapelem, az ember. Nélkülözhetetlenek vagytok, látjátok milyen jó? Tehát Isten és ember nélkül nincs gyülekezet, nincs közösség. Az ajándékok, amiket Isten az emberekbe helyez, ugye... Dávid is azt írja a Zsoltárban, hogy már édesanyád méhében formáltalak téged. Téged személyesen formált. Azok az ajándékok, tehetségek, képességek, amik iránt érzel vágyat, amiket szeretsz csinálni, azokat Isten helyezte beléd. Negyedik körülmények. Egy tatabányai gyülekezet, akármennyire is szeretne olyan tökéletes és zseniális lenni, mint a délpesti, <gül> Nem. Komolyra fordítva a szót. Komolyra fordítva a szót. Ti nem lesztek sohase olyan, mint a másik városban, vagy akár a város másik részén lévő gyülekezet. Mert a körülményeitek másak. Igaz? És ezért nem szabad másolni másik gyülekezeteket, hanem nektek kell megtalálnatok a saját elhívásatokat, a saját helyeteket. és Az ötödik dolog, ez a vízió és elhívás dolog, hogy mi a látása a közösségnek hogy merre mentek, hova haladtok közösségként. Mi az elhívásotok ebben a városban, ezen a környéken? És ezek csak így, így legalsóbb hangon, ezekről, erről az öt dologról tudunk beszélni, amitől nincs két egyforma közösség. És soha nem is lesz. Mert nincs két egyforma ember, ugye? nincs két egyforma ajándék. A, tehát, tehát is sorolhatnám a, a végtelen variációkat. De ebből az öt pont, po, ez az öt pont ez konstant, ez kell. Kell Isten, kell ember kellenek ajándékok, amiket Isten már elhelyezett belétek, a körülmények meghatároznak benneteket, és ugye a vízió, az elhívás, hogy mire hívott el benneteket Isten. És az apostolok cselekedete egyet fogjuk megnézni, de előtte ahhoz, hogy teljességében megértsük azt, ami itt van, szeretném, ha Máté 28-al kezdenénk. Semmilyen igeveleset nem fogok felolvasni, amit nem hallottatok már, ha egy éve vagytok keresztények, legalább ötször. Jó? Ha 10-20 év a keresztények, akkor fejből fogjátok tudni, és csukott Bibliával is tudjátok idézni, anélkül, hogy ki lenne vetítve mögém. Üh, viszont szeretném, ha el, ezzel indítanánk, mert ugye apostolok cselekedete előtt volt Jézus a Földön, és Máté 28-nál valahol van vége, vagy Lukácsnál is megnézhetjük ezt, és utána következik az apostolok cselekedete, ugye? Szóval Máté 28, Jézus feltámadása, feltámadása után itt van jó 40 napig, és ezek kb. az utolsó szavai, amiket mondtam. Majd még látjuk az apcsal egyben, hogy még van néhány dolog. Máté 28., 19. és 20. vers. Sőt, 18. -től olvassuk. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványán minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ö, ugye ezek már így az utolsó szavai, és az utolsó szavainak az egyike. És amikor az ember az utolsó szavait mondja, ha voltatok közel olyannál, aki tudja, hogy nem sokára elmegy a földről, akkor tudjátok, hogy azokat úgy meggondolja, hogy miket mond. És súlya van minden egyes pontnak, veszőnek, vetűnek. Azt mondja, hogy menjetek, azt mondja, hogy ugye, és ezt a 11 embernek mondja ott előtte, van ez a téfit ebben éltem én, és ezt az egyháznak mondta, a nagy kiküldetés, ez az, az egyházé. Nem, ez a tiéd. A tizenegy jelenlévőnek, aki ott volt körülötte, ugye akkor már nem volt ott az áruló júdás. 11 nek akik ott voltak körülötte, nekik mondta, ti, menjetek. Ti tegyetek tanítványá minden népet. kereszteljétek meg őket, tanítsátok őket, ti tizenegyen. És ugye menjetek, tegyetek tanítványá megkeresztelve őket, és tanítsátok őket. Hát négy dolgot mond nekik. Négy dolog, amit nekik tenniük kell. És akkor itt jön ez az egyensúly a kereszténységben, a, hogy hát hitből élünk, meg nem kell semmit se csinálni, meg akkor van a átesünk a ló másik felére. Ugye a Jakab levelében van az a. A, ugye fontosok a cselekedetek. Mutasd meg a hiteddel, a, te, a, a te, te hitedet. És akkor itt átmennek a keresztények abba, hogy teljes kiégésig szolgálnak, és, és tönkreteszik magukat, a családjukat, és mindent, mert az Úrért kell tenni, mert az Úrért kell tenni. Tehát nincs egy ilyen egészséges egyensúly abban, hogy, hogy ki vagyok én Krisztusban, és mi az én feladatom ezen a Földön. Ugye? Vagy a semmit nem csinálunk, punyadunk, van erre majd aki csinálja a dolgokat, ott van elő egy ember, az mindent elvisz a hátán, vagy még néhányan a vezetőségben, vagy pedig az van, hogy halára dolgozzák magukat keresztények, és ha régebb óta vagytok keresztények, láttatok már ilyet, aki egyszerűen kiégett, belehalt le a lelke szó szerint abba, hogy mindent csináljon. Abszolút jó szívvel indult a történet, hogy ő az úrért akarta tenni, de nagyon rossz irányba került a végén. Na de mégis akkor hogyan? Mi 11-en? Képzeljétek el azért 11 apostolt, jó? Tehát így menjetek, teljetek tanítványan, mindenéppen. Már itt Jeruzsálem környékén mindenki utál bennünket miatt az Jézus. És a világ végéig, és hogyan? Ugye? Azt mondja, hogy én veletek vagyok. Nagyon fontos. Jézus veled van. Bármi is az, amire el vagy hívva, vagy amire elleszel hívva, Jézus veled van benne. És nem utolsó sorban, a 18. versben azt olvastuk, hogy neki adatott minden hatalom, földön és égen. Jó? Ez egy egész jó párosítás. Még Szegeden voltam segéd lelkész, amikor a le, ottani jelenleg is lelkész Kajol tanított Józsuéból egy, kettő, három, tehát a teljes könyvet végig tanította, és mondott egy mondatot, ami azóta is a szívembe égett, és sose fogom elfelejteni. Emlékeztek Jerikónál, amikor Józsué Uh, hát ugye enyhintólva be van rezelve, hogy hát most Jerikót el kéne foglalni. Hátrafelé már nem tudunk menni, mert bezárt ugye mögöttünk a Jordán folyó. Ott ez a Jerikó, el kéne foglalni. Van két millió emberem kb. ugyan, de semmi fegyverünk nincs. Egy-két ásó lapát itt-ott, van néhány sarló, azzal majd tudunk esetleg nyakat vágni, de hát akkor a falak vannak, hogy ezt hogy vesszük be, igaz? És jó kereszténként korán reggel kimegy a mezőre imádkozni? Nem. Tehát kimegy megnézni, hogy, hogy a túróba fogjuk ezt a várat bevenni. És kivel találkozik ugye a mezőn? Ott van már Jézus kivont karddal. És ott Jézust megkérdezi, hogy figyelj, De kivel vagy, velük vagy velünk? Ugye még mindig nagyon be van tolva. És Jézus azt mondja, hogy ugye a válasz nem az, hogy hát én veletek vagyok, ugye? Tehát nem ilyen egyszerű a válasz, hanem azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy én kivel vagyok, hanem ki az, aki velem van. Hát én a seregek ura vagyok, és jöttem harcolni, igaz? Ezt mondja. És ö, mi az, amit itt láttunk? Jézus, meg te, győzedelmeskedtek, bárki is áll veletek szemben. Tehát ti többség vagytok. Felejtsétek el a demokráciát, meg hogy kisebbség, meg többség. Ha Jézus és te együtt vagytok abban, amire te elhívattál, akkor ti vagytok a többség. Bárki is van bárki, és bármi is van veletek szemben. Ez tök jó, nem? Tehát bármilyen sok nulla van azon a sárga csekken, amit be kell fizetni, bármilyen nehézség, fájdalom, küzdelem az, amivel szembenézel, te meg Jézus együtt többség vagytok. Nem amiatt, mert te hatalmas vagy, és okos vagy, és bölcs vagy, és erős vagy, és te meg tudod csinálni, nem ilyen hülyeségek miatt, hanem azért, mert Jézus van ott. Igaz? Ezt is szerettem volna hogy elmondani a legelején, hogy, hogy ne érezzétek azt, hogy most egy hatalmas terhet rakok rátok, hogy most mennetek kell, és mindenkit tanítványát enni, és nem erről szól. Az elhívásatokat kell megtalálni, abba kell beleállni, és Jézus már ott lesz kivont karddal. És ti vagytok a többség. Jó? Apostolok cselekedete 1, első verstől a 12 -ig. csak ezt fogom felolvasni ma. Ez lesz így a fő ige Ugye itt... Tudjuk, hogy Lukács az, aki írja ezt is. És első könyvemben azt mondja, hogy mind, ugye a, Lukács evangéliumában, a dolgokat leírtam Teofilusz, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani. Addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által, a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem, de ebben az időben, kell, ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt takarta előtt őt szemük elől. Amint távozáskor merő, merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Akik így szóltak hozzájuk, galileai férfiak, miért álltok itt az eget nézve? Ez Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Néhány érdekes dolog van itt elrejtve. Nem a ti dolgotok tudni az időket, a mikorokat, a hogyanokat. Nem a mi dolgunk. Akár mi is az elhívásod, és az, hogy itt ülsz és lélegzel, az azt jelenti, hogy Isten tervez veled. Az, hogy nem ütött el villamos, mondjuk ez tatabányán nehéz, nem zuhant rád repülő, hogy élsz és lélegzel még, az azt jelenti, hogy Isten tervez veled. És általában van neked egy ilyen szokása, hogy, hogy jó dolgokat tervez. És, és néha meglepődsz, hogy milyen nagy dolgokra használ ő. És nem mindig egyik napról a másikra látod ezt, nem mindig a mindennapi küzdelmeidben látod ezt, de ha megvizsgálod az életedet, hogy honnan jössz, és merre tartasz, akkor azért úgy néha meglepődik az ember. És én azt szoktam mondani, hogy soha ne úgy állj bele bármibe és bárkinek segítesz, vagy bármiben segítesz, hogy na jó, de hát ebből most egy-két napon belül semmi nem fog változni. Egy-két napon belül lehet, hogy nem. Ne felejtsétek el Jerikót, és hét napon keresztül kellett Jézussal körbesétálgatniuk. Igaz? Az se egyik napról a másikról, hogy Jézus itt van, és már akkor minden oké. Nem. Meg kellett csinálni, dicsőíteni kellett Istent, és hétszer körbesétálni azt a hét utolsó nap, meg még többször, ugye? Jézus, te adj hozzá egy pici időt, és meg fogod látni, hogy mi minden fog történni. Jó? Aztán, tehát nem a mi dolgunk tudni az időket, a hogyanokat, a mikénteket. Az Isten, az Atya dolga. Aztán jön is majd a lelke, és a lelke hozza a változást. Megint egy nagyon fontos dolog. Te nem hozhatsz változást. Te nem tudsz megváltoztatni embereket. Nem a te elhívásod. A férjedet nem tudod megváltoztatni. A feleségedet nem tudod megváltoztatni. A barátaidat nem tudod megváltoztatni megválogatni tudod, de változtatni őket nem. Igaz? Ö, embereket te nem tudsz megváltoztatni. Nagyon tetszett, egy keresztény pszichológussal beszélgettem pár hónapja, és nagyon nehéz esetekkel foglalkozik. Tehát olyanokat küldenek hozzá, akikről a pszichiáterek, pszichológusok világi szinten, magyar pszichológia, krémia lemondott róluk, őket küldik hozzá. Megvan. Tehát a nem tudtunk vele mit kezdeni, próbáld meg te címszó. És tudjátok, mit csinál? Foglalkozik velük, és minden nap, több mint egy órán keresztül, személy szerint mindegyikért imádkozik. Hogy Isten változtassa meg őket. Azt mondja, hogy én tudok rajtuk picit formálgatni, irányba állítani őket, de ezeket az eseteket különösen, minden embert csak Isten tud megváltoztatni, de ezeket az eseteket különösen hiszem, hogy én nem, hogy kevés vagyok, én semmi vagyok. Isten tudja megváltoztatni az embereket, Isten hozza a változásokat. Tanulj leszünk, így fogalmaz, nagyon tetszik, ha megnézitek az új görögben. ez egy ilyen természetes folyamatos folyamatról beszél. Tehát nem úgy leszel tanuljává, hogy... Leteszel egy vizsgát, és mostantól Jézus Krisztus tanúja vagyok, és megyek, és ezt meg ezt csinálom. Hanem egyszer csak azon kapod magad, hogy jé, én bizonyságot tettem. Jé, én Jézusról beszéltem az iskolában, a munkahelyemen, a bárhol, a családomban. Én, én megvallottam a hitemet. De érdekes. Ez nem egy ilyen erőltetett dolog, megint csak a kereszténységben ezt tudjuk erőltetni, hogy megyünk bizonyságot tenni az utcára, mert muszáj. Ha ez nem jön a szívedből, ne csináld. Igaz? Tanúi leszünk, egyszerűen csak így magától értetődő az, hogy én, én Jézusról beszélek. Tanúi leszünk. És akkor utána jön ez a négy földrajzi hely. A délpestieket már az őrületbe kergettem ezzel. Most kicsit benneteket is megpróbálok megfertőzni. Jeruzsálem, Judea és Samária és a világ legvége. Jeruzsálem, Judea és Samária és a világ vége. Hogyan? Ugye? Itt már nem 11-en vannak, itt 120-an. Oké, okay, még Jeruzsálemben itt el leszünk, ugye, bujkálnak, félnek, rettegnek, de hogy mi ezt egész Júdeában elmondjuk? Samáriába, És a világ legvégéig fogunk eljutni? Jézus, mi 120 vagyunk. A mi saját népünk gyűlöl bennünket. Hogyan fogjuk ezt a világ legvégéig eljuttatni? Igaz? És azt mondja nekik, hogy ez a sorrend. Nagyon szeretem Pál apostolban, és az Efézus 1-1-ben, ha megnézitek, ha kiajatítod azt, megköszönöm, de nem kell oda alapoznatok. Azt mondja, hogy én Pál apostol, Jézus Krisztus akaratából, én Pál Jézus Krisztus akaratából, Isten apostola. Valahogy így fogalmaz, lehet, hogy nem pontosan idéztem teljesen, de Jézus Krisztus akaratából, Isten apostola. És Egyszer ez így nagyon megütött, amikor ezt olvastam. Hogy én kimerem-e jelenteni azt magamról, hogy én, német Laci, Jézus Krisztus ak akaratából délpesti golgota a pásztora. És nem mertem itt kijelenteni. És akkor is rádöbbentem, hogy azért, mert nem vagyok az elhívásomban biztos. Aztán így elkezdtem foglalkozni ezzel, hogy kimerem azt jelenteni, hogy én, német Laci, Jézus Krisztus akaratából a feleségem férje, Kerinek a férje vagyok. És nem mertem. És akkor megvizsgáltam, hogy apaként ezt elmerem-e mondani. Akkor még csak három gyerekem volt, hogy a három gyerekem édesapja és Nem mertem. És akkor megijedtem, hogy valami tényleg nem stimmel. És akkor kezdtem el keresni, hogy na jó, de akkor hol vannak a határaim? És én ilyen, bocsánat, de én ilyen nagyon ilyen rajzolós ember vagyok, nekem látnom kell, nekem le kell írnom, le kell rajzolnom a dolgokat, hogy nekem ez a Jeruzsálem, Júdő, a Samária ezért meg a vége ezért nagy segítség. És honnan tudod, hogy mi a te elhívásod? Mi a szerepe a te elhívásodnak? Stb. stb. Nehémiás könyvét is olvassátok, az is egy nagyon jó könyv a Bibliában. Nagyon szeretem ott, hogy ha megnézitek a névsort a Nehémiás háromban, amit általában nem szoktunk elolvasni, mert tele van hülye nevekkel, kiolvasatlan nevekkel, a szakmák benne vannak. És a szakmákat, ha megnézitek, ott mindenféle szakma jelen van és a neveket, amikor kielemezte szintén a szegedi lelkész még annó, akkor a törött torú mellett a falon, akik építették a falat, a törött torú rút, csúnya, fickó, valami ilyesmi a neve, kiállt mellette a falon és építette a falat, jobbról a parfüm és milyen kozmetikus brigád, balról pedig az aranyművesek. Tehát, hogy eltakarják a csúnyaságát, gondolom, Isten erről is gondoskodott, ugye, hogy Szép nagy aranylánc, mekkora aranyláncod van, nem látszik a nagy csúnya orrod, igaz? Szóval, de ez csak a vicces része a dolognak, de kiképítik a falat, ami Jeruzsálemnél Jeruzsálemben mai napig megtalálható. És egyébként az archeológusok azt mondták, hogy hát igen, látszik, hogy ezt nem profik építették. Hát a, a romokon ma is látszik, hogy hát látszik, hogy ezt ilyen kozmetikusok és aranyművesek építették, nem, nem kőművesek. De mekkora bizonyság ez? Tehát ez is visszasatolja nektek azt, hogy Isten azt mondja, hogy aranyműves vagy, tök jó. Kozmetikus vagy, tök jó. törött csúnya gyerek, gyere a csapatomban, tudod, kell lesz nekem. Szóval szeretném, hogy lássátok azt, hogy nincs olyan ember a Földön, aki ne lehetne Isten dicsőségére. Nincs olyan szakma, nincs olyan elhívás, nincs olyan tehetségképesség, amit nem tudsz Isten dicsőségére használni. A 2 Péter 1.10-ben, Uh, úgy fogalmaz lényegileg, hogyha elhívásunkban járunk, akkor nem bukhatunk el. És ezt így először így nem értettem, mert ugye, amikor ezt az igeverset megtaláltam, akkor azért már hogy körvonalasztam a határaimat, és a, a, ezzel a Jeruzsálemi udás samáriával fogjuk majd befejezni. Körvonalasztam a határamit, és úgy gondoltam, hogy az egész jól járok már az én elhívásomban. Beleálltam abba, hogy fér vagyok, meg hogy apa vagyok, meg hogy lelkész vagyok, üssze kavics, elfogadom, de de azért mégis úgy követtem el hibákat. És hát az elbukás és az elesés között kijelentésileg olyan különbség van, hogy az elbukás az az, hogy ott maradtam. Tehát ez konkrétan mondjuk az lenne, hogyha lelkészként, vagy férként, vagy apaként ott hagynám a családomat, nem tudom, a drogokat, meg a nőket választanám, ahelyett, hogy férj, apa, meg lelkész legyek. Igaz? Ez az elbukás, az elesés az az, hogy mondjuk a német laciban bíztam Isten helyett. Jött egy probléma, a kislányunk például most így a terhesség utolsó szakaszában, ugye kis négy éves Petrán, mindig kérdezte, hogy hány napot kell még aludni a leaszüli napjáig. Akkor számolta, hogy hányat kell aludni, és akkor torta megítélte a fújás akkor hány napot kell még aludni karácsonyig? Akkor azt számolta, és akkor tudta, hogy karácsonyfa meg ajándékok. Akkor hányat kell még aludni a tesó érkezéséig? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? De akkor most ő hogy számolja, hogy mennyit alszunk? És a volt a kis lelkében a vihar, hogy éjszakánként 8-10-szer fölébredt, csak hogy megbizonyosodjon felől, hogy még nem jött meg a tesó. Kijött, eljátszotta, hogy pisilnie kell, még ki préselt két csepp pisit a vécén, aztán ivott vizet, hogy majd fél óra múlva megint legyen mit kipisilni, mert hogy ő le nem maradjon a tesó érkezéséről. Igaz? Ö, apaként ezzel mi a túrót kezdtem? Először volt az, hogy nem kell pisilned, mennyi aludni. Büdös kölök, ugye? Nem, ezt nem, ezt nem mondtam. Most pisiltél, nem igaz, hogy megint kell pisilned. Tudjátok, mit csinált? Feküdt az ágyban, azt a három csepp pisit belepisílt a pizsamába. Na, akkor rájöttem, hogy nem jó az, ha a német-laci reflexióból reagál, lehet, hogy jó, többre megyünk, ha imádkozunk. Hála Istennek elég gyorsan kapcsoltam, mert Isten elég gyorsan elárulta, hogy miről van szó. Másnap jön az én drága Petszám, és azt mondja, apa, mikor lehet már tudni, hogy hány napot kell még aludni? Hányat kell még aludni? Nézem. Lehet, hogy erről van szó, tudod. Na, akkor első, akkor azon az éjszakán mondom, tudod mit? Amikor fölébredsz éjszaka, hogy pisilni kell, akkor utána apával fogsz aludni, jó? Jó. Eltelik egy óra alvás, fél kilenckor letettük, fél tízkor kell pisilni. Akkor apával alhatok? Persze, gyere. Akkor lementünk a nappaliba, a kanapé kihúz, ő meg én lefeküdtünk. A gyerek azon az éjszakán csak kétszer ébredt. Píséltünk, vizet lefeküdtünk, semmi nem volt. Amióta megszületett, és ez így ment mondjuk tíz napja. Nyilván én sokat nem aludtam, mert azért nem volt olyan kényelmes, meg minden, de erre volt szüksége. Ezt én magamtól előbb fenekeltem volna el, mint hogy én ezt megértem, ugye? De Isten kinyilatkoztatta. Fontos. Ha állsz a hívásodban, ha jársz az elhívásodban, akkor azt csináld, amit az atya mond. Ne a saját fejed után menj, akkor elbuksz, elesel, elbuksz, akármelyik, jó? Tehát ezekkel eh, vigyázzatok. Férként, szülőként, eh, ha gyermek vagy, akkor gyermekként kell beleállnod, abba, hogy te gyerek vagy, jó? Ez hát itt vannak ti még, ti még gyerekek vagytok ezt, el kell fogadni még pár évig, jó? Tudom, hogy, hogy így azt gondoljátok, hogy már most mindent jobban tudtok, de... Hagyjátok meg a apának, anyának azt a hitet, hogy ők jobban tudják még pár év, jó? Uh, lehet, <laughs> Ez lesz a tanítás végpontja, jó? Tehát a, az ámmen előtt közvetlenül ez lesz majd a végén. Uh, még egy ilyen zárójeles dolog, mielőtt tényleg kifejtem a, a négy dolgot, hogy az elhívásod változni fog. Fontos, hogy ezzel tisztában légy, hogy az évek múlnak, ahogy a körülményeid változnak, az elhívásod is változni fog. Erre főleg a férfiak hajlamosak, hogy nem változtatunk semmin. Ami biztos, az biztos, igaz? A nők könnyedén. Ez is kellene Örömmel, örömmel. Nem, ez, ez abszolút igaz. Tehát a mi férfiak például, akik így albéletben lakunk, ha költözni kell, szó se lehet róla. Itt van ez a ház, nagyon jó, lehet, hogy kicsit szűkös, most már a negyedik gyerek is jön, de nem megyünk sehova. Én nem fogok dobozolni, nem fogok lakást keresni, nem fogok költöztetést véghez vénni. Nagyon jó, van négy fala, vannak ablakok, nem megyünk sehova, csönd legyen. Igaz? De a feleségek meg látják azt, hogy de hát valójában ahhoz kicsit nyug nyugisabban legyünk, hogy a gyerekeknek legyen terük, ahhoz tér kell. Fogd már fel, költözzünk már. Nem fogjuk fel, akkor ők imádkoznak, és akkor Isten a szívünkbe elkezd munkálkodni, és akkor belátjuk, hogy hülye önfejűek voltunk már megint. De a lényeg az, tehát a nőknél van olyan, hogy nem akarnak felnőni. Látok ilyen anyukákat a kislányom iskolájánál is, hogy 45 éves, és próbál ugyanúgy öltözni, mint a 10 éves kislánya. Nagyon ciki, jó? Ez kb. olyan, mint hogy a férfiak, amikor a döglött lovat próbálják még mindig megülni, és de megyünk, ám megyünk, megcsináljuk, ugye? Vagy én, amikor Szegeden voltam segédlelkész, és én ifjúsági lelkész leszek, ha fene fené is, és ott ültem egyedül, és egy ifi nem jött el. Nagyon ciki volt. És Isten már egy ideje mondta, hogy Laci, menjél idősek otthonába szolgálni. Nem én ifjúsági lelkész leszek. Tudjátok, mi történt az első idősek otthon a szolgálaton? Kábé 150 idős jött le az alkalomra, közülük is kb. 12-en megtértek, és utána, amikor szobákon végigmentünk, azokon, akik nem tudtak lejönni, mert olyan betegek voltak, iszonyatos sírás, örömkönnyek, bibliolvasás megtérés volt. Én hülye férfi, meg ültem az ifi alkalmon, ahol senki nem jött el. Igaz? Csak azért, mert nekem előtte tényleg elhívásom volt az ifi lelkészség, egy másik városban, egy másik időben. Tehát vegyétek észre, ha Isten másra hív el benneteket. Jó, ne nézzetek ki olyan ostobán, mint ahogy én néztem ki akkor. E -hát. Jó, nagyon fontos, a Bibliában azt látjuk, hogy ilyen párányi az életünk. Péter apostol és Jakab is beszél erről. Azt hiszem, Ézsaiást idézik, ha jól emlékszem rá, hogy egy párányi az életünk. Ugye, mennyi ideig tart a pára? főzöl teát, kávét, hopp, már nincs, igaz? Maximum lecsapódik az ablakon, lefolyik oda a git mellé, vagy mi az, és ott szépen penészgombává alakul, igaz? Ezt azért mondom el, mert nem igaz, hogy a párányi élet csak úgy eltűnik sehova. Valami lesz azzal a párával, jó? A jó házi asszony letörli a rossz házi vagy a kevésbé jó házi asszonynál penészgombává alakul. Tehát jelentős, akármilyen pici is az a pára, hatással tud lenni. Ugye 60-70-80-100 év legjobb esetben, amit itt a Földön tudunk ellenni, ugye Isten szemszegőjéből az egy párányi de ő neki az a párány is, azt a kicsi párát is tudja használni, nagyon sok és nagyon jó dologra, jó? Nem csak penincgombára, az csak egy gonosz vicc volt részemről. Például az orhideáim nagyon örülnek a párának. Felfedeztő egy ismerősöm, hogy amikor a kávéfőző mellé teszi az orhideát, akkor sokkal jobban növekednek. Tipp, jó? Nagyon szereti az a párát. Jó... Úgyhogy azóta én is ezt alkalmazom. Rendszeresen sok kávét főzök, hogy az orhide <tos> <néző>. e <tos> Jó. No, Jeruzsálem, Judea, Samária, ezzel szeretném befejezni. Nagyon fontos, hogy ezt ugye még mindig embereknek mondja, nem az egyháznak. Hiszem, hogy a minden gyülekezetnek kell, hogy legyen látása arra, hogy ők mint közösség, az ők is Jeruzsálemük, hogyan funkcionálnak. Milyen közösségi alkalmak vannak, milyen lehetőségek vannak, hogy mennyire ismerik meg egymást. Tök jó, hogy csináltatok a családi hétvégét. Egymás hite által növekszünk. Ahhoz viszont nem árt megismerni egymást, ugye? Hogy tudjuk, hogy te mivel küzdködsz, minek örülsz, mi történik veled, miért imádkozhatok. Képzeld el, múlt héten imádkoztunk, és Isten megcsinálta. Tényleg? De jó, imádkozzunk megint, Jé, ugye? Tehát ez a mi kis Jeruzsálemünk, judeánk, amit kinyúlunk közösségként a körülöttünk lévők felé. Úgy szoktam elmagyarázni ezt a mi gyülekezetünknek, hogy ugye van a mi gyülekezetünk, ez a Jeruzsálemünk, Júdea, Délpesten, akik felé szolgálunk, hajléktalanok, gyerekotthonosok, járunk ki a 22-es asztalal, majd erről beszélünk, az utcalányok, a prostitúcióra kényszerített lányok felé szolgálni, stb. stb. A mi Samáriánk, akár, na mindegy, szóval a mi Samáriánk, az próbáljuk így a a határon túli magyarok felé szolgálni, Vajdaságban, a Topolyaiak felé, stb. stb. Kicsit úgy megfeledkeztünk róluk. Nem gyűlöljük őket, mint a, a Samária-belieket, ugye, annó, mert azokat nagy évben elkerülték, ugye, Jézus idejében is már. Nagyon általában szeretjük azért a határon túli magyarokat, de megfeledkezünk róluk. Így a délpestieknek úgy magyaráztam el, hogy foglalkozzunk már a határon túli testvéreinkkel, és szolgáljunk feléjük. És a világ vége. Nagyon nehéz lesz, ez az ógorökben is azt jelenti, hogy a világ vége, jó? Tehát ez azt jelenti, hogy Afrika, Ázsia, Ausztrália, bármi, jó? Tehát a világ legvége, Dél-Amerika, Észak-Amerika, meg minden. Szóval minden része a világnak. És de ez a gyülekezetnek is kell, hogy legyen egy ilyen fokozatossága. Amikor a délpesti Golgotát elkezdtük, akkor én ugye már megkaptam Istentől ezt a négy dolgot, oké, okay, akkor pipáljuk ki, Jeruzsálem, ezt csináljuk, Júdá, ezt csináljuk, Samári, ezt csináljuk, világvége, ezt csináljuk. Nem volt a gyülekezet másfél éves, a gyülekezetünk már kettő vagy három missziós utat csinált Vajdaságba, meg Boszniába. És Isten azt mondta, hogy agyon fogod verni a nyájat ezzel. Nincs még itt az ideje. A Jeruzsálem, Judea, Samária nem azt jelenti, hogy ezeket a dolgokat kell kipipálni, hanem először Jeruzsálemmel kell foglalkozni, aztán Judeával, aztán ha ez a kettő már jól működik, akkor természetesen fog következni magából Samária, és majd egyszer a világ vége. Azóta, hogy megfedett Isten, azóta itt egyszer se voltunk, itt egyszer voltunk, ezt meg ezt rendszeresen csináljuk. Jó? Tehát ezt így értsétek. És akkor a legfontosabb, hol van a te Jeruzsálemed, Júdeád, Samáriád, és hogy a túróba fogsz te eljutni Afrikába, igaz? A világ végére. Nagyon egyszerűen. A Jeruzsálemed a te közvetlen családod. Én erről listát írtam. És tanácsolom nektek is, hogy magatoknak írjátok le, rajzoljátok le, hogy ki a te Jeruzsálemed. A családod. Ez az, aki a legközvetlenebb, legközelebbi, legszűkebb. Jó? Ebben már nincs benne a 42 unoka testvér, meg, meg senki más. Ebben benne van apa, anya, ha, tesók, férj, feleség, kinek milyen van, gyerekek, jó? Tehát ezért 10 főnél nem biztos, hogy több kell, hogy legyen. értük naponta imádkozz. Ők a Jeruzsálemed, neked őrizned és ápolnod kell őket, foglalkoznod kell velük, fölhívni őket messze laknak, akkor föl lehet őket hívni, jó? Beszélgetni velük, gondozni őket, jó? Tehát ők a te Jeruzsálemed, mit teszel a te Jeruzsálemedért? Milyen gyakran és milyen minőségben töltesz velük időt? Én itt lazán elbuktam, mert ugye munkamániásként család, igen, az a feleség, meg az a néhány puja, akik otthon vannak, és esténként néha látom őket, néha csak puszítadok a homlokukra, hogyan már alszanak, mert későn érek haza. Én engem Isten ebben nagyon megfeddet, hogy legyek a férje a feleségemnek, és legyek az apja a gyerekeimnek. Legyél a Jeruzsálemed felé egy szolga. Judea. Ők már, itt már lehetnek barátok. A legjobb barátaid itt benne vannak. Azok a rokonok, akik lehet, hogy nem is közeli szállilag, így vérvonalilag, de, de nagyon sokszor fölhívjátok egymást, ott vagytok egymás nem tudom, keresztelőin, esküvőkön hívjátok egymást, meg minden, szóval ők azok, akik, akik hozzád közel vannak, jó? Felejtsétek el ezt a kulturális izé, vérvonal, meg ki a 48 unoka testvérem. Nem. Mi egy más kultúrát képviselünk, mi Krisztus kultúráját képviseljük. Jézus azt mondta, hogy kik az én testvéreim, meg kik az én apám és anyám, ugye azt mondta, hogy ti vagytok akkor ez nálunk is nyugodtan megváltozhat. Nem azt mondom, hogy most hazamentek, és soha többet nem hívok fel egyetlen a sem, hanem hogy értsétek, hogy az, akinek személyes mély kapcsolata van veled, na ő az, aki a te júdeád, jó? Akinek személyes mély kapcsolata van veled. közvetett környezeted, tehát akikkel, de munkatársak is betartózhatnak már, azok a munkatársak, akik nyitottak feléd, akik felé te nyitottál már korábban, stb. stb., jó? És ugyanaz a kérdés, milyen gyakran, milyen minőségben foglalkozol velük? Hát csak minden héten összefutunk, mert egy helyen dolgozunk, vagy egy suliba járunk, vagy akármi. Nem. Milyen lépéseket tettél te, hogy ápoldati kapcsolatotokat? És ez nem azt jelenti, hogy el kell mondani minden héten nekik kétszer az evangéliumot. Szia, hogy vagy? Mi történik az életedben? Képzeld el velem, mi történt. Jó? Tehát ilyen szempontból. Samária. Szükségben lévők a környezetben, akiket mondjuk az egész család, vagy a suliban, munkahelyen mindenki megvet. Jó? Vagy elhanyagol csak egyszerűen. Éhezők, özvegyek, árvák, bántalmazottak, az a nem tudom néma gyerek az iskolában, akit mindenki kicsúfol, vagy hallássérült, vagy mit tudom én. A munkahelyen az a furcsán öltözködő személy, akivel nem állnak szóba és szíved szerint úgy téged se érdekel különösebben, hogy mi van velük. Mert hát nem ismered. Ők a te Samáriád. Milyen gyakran és milyen minőségben töltesz velük időt? Nem könnyű, ugye? Itt azért már kicsit úgy hogy mélyre csap a dolog. Lelkészként én azon kaptam magam, hogy vannak emberek a gyülekezetben, akiket tudatosan kerültem. Ez piszkosó fájt nekem. Mert ugye én szent vagyok, én 20 centivel a föld felett lebegek, és én mindent jól csinálok, én nem hibázhatok. A családomban van olyan, akit szívesen nem hívtam fel, akivel szívesen nem beszéltem. És amikor ezt én megvizsgáltam a szívemben, akkor oké, okay, őt be kell írnom Samáriába, mert nem szeretem, nem foglalkozok vele. És majd ha megtanultam szeretni, akkor esetleg lehet, hogy idővel átkerül a júdeába. Igaz? Úgyhogy vizsgáljátok meg a szíveteket, és nagyon fontos, hogy a Samária, Judea és Jeruzsálem között vannak átjárások. Tehát van, lesz olyan, hogy valaki, aki közvetlen közeli barátod, az egy idő után átkerül az életkörülmények miatt. Férhez megy, megnősül, nyolc gyereke lesz, nem fogtok tudni olyan gyakran összejárni. Akkor őt átteszed szépen a átba. Nagyon szeretem, fölhívom időnként, beszélgetek vele, imádkozok érte, de ő már nem a közvetlen Jeruzsálemem. És a világ vége? Imádkozol-e missionáriusokért? Ha megteheted, támogatsz olyan testvéreket, akik misszióba mennek? Imában biztosan megteheted, pénzben lehet, hogy megteheted. 5000 forinttal, 1000 10 forinttal hozzásegíted őt a missziójához. Ö, Krisztusért viszi vásáradat az ember az életét. Nagyon szeretem ilyenkor elmondani, van egy barátom, egy magyar srác, aki a gyerekeit arra tanította, hogy igenis legyen egy ilyen missziós elképzelésük a világról. És a gyerekei emlékszem, ugye volt zseppénz, a megtanította őket tizedet adni, és e, meg gazdálkodni a pénzükkel, és a zsebpénzükből e, megtanította őket támogatni e, missziókat, meg ilyesmit. És az egyik gyerek, ez a két gyerek a háromból, azt választotta, a, talán a baptista szeretett szolgálatnak is van ilyenje, hogy ilyen árva gyerekeket lehet iskoláztatni Afrikában, én a havi, nem tudom, 20 dollárért, 4 ezer forintnyi összegért, te azt havonta 4 forintot elküldesz, és ők ezért egy gyerekotthonban, Afrikában vagy Ázsiában nevelik azt a gyereket, etetik és iskoláztatják. És ugye keresztény hitre tanítják. És te meg kapsz cserébe havonta egyszer egy levelet ettől a kislánytól vagy kisfiútól. És onnan tudtam meg ezt, hogy ugye ki volt rakva a szobájukba a falra, Ezeknek a gyerekeknek a képe. És így néztem, hogy és ez ki? Hát ő érte, én, én támogatom és imádkozom. A gyerek 9 éves volt. Csak így néztem, hogy mi van? Igen, apától kapunk havi 50 dollár támogatást, Amerikában élt ez a magyar srác, most már itt él. 20 dollárt küldök én ennek a kislánynak, 5 dollárt adok minden hónapban Istennek, és a többi én gazdálkodom. És néztem, hogy ez a kisgyerek ebből a kis szobájából Afrikában tesz tanítványá egy másik gyermeket, igaz? Szóval lehet, hogy nincs havi négyezer forintod erre, semmi gond, viszont tudsz imádkozni. És rengeteg ilyen van. Kérd Istent, hogy mutasson neked egy országot, amiért te mostantól imádkozni fogsz. Felkeresed az interneten, hogy milyen missziós alakulatok vannak ott. És kérsz tőlük ima kérést, és imádkozol azokért a dolgokért. Jó? Legyen egy ilyen elképzelésed arról, hogy figyeljetek, a, menny, a legrosszabb esetben a mennybe juttok, és néhány, nem tudom, bantú emberke azt fogja mondani, hogy köszönj hogy imádkoztál értem éveken keresztül. Igaz? Szóval, és ez még mindig egy forintodba se került, és mégiscsak tanítványát tettél sok-sok népet. Úgyhogy mi a te elhívásod? Mert nem véletlenül vagy a Földön, nem azért vagy a Földön, hogy itt legyél, dolgozgassál. Ha Isten ad egy férjed, feleséget, akkor tök jó, ha nem, az is tök jó, aztán egyszer majd csak meghalunk. Istennek terve van veled. Komoly terve, és használni akar. Egyértelműen. Az Efézus 2.10-ben azt mondja, hogy műalkotás vagyunk, remek mű. Ezt azért szeretem bedobni, mert ugye hát, hogy kicsit hogy meglep bennünket. Jó, és akkor itt jön a, van egy cinikus barátom, mindig azt mondja, hogy jó, oké, remek mi vagyunk, de én az az vagyok, ami semmire se hasonlít, és csak, ha ránézel, csak egy rondasság. Hmm, azért is több millió eurót fizetnek Párizsban, érted? Tehát így iszonyat értékes vagy, tehát nem tudod kikerülni a témát. És lehet, hogy felmerült benned, hogy oké, Laci, jó, megfogadom ezt a Jeruzsálem, Judea, Samária dolgot, utolsó utáni igelszak, azt tudjátok, a lelkészeknek mindig van hogy már csak, már csak itt, itt ezt nyissátok ki, és lapozatok oda. Máté tízbe szeretném, ha lapoznátok velem. Az én kedvenc igeversem a 39-es. Ha beleállsz ebbe, hogy oké, okay, akkor maradjunk nálam jó. Jó gyermeke leszek a szüleimnek, és foglalkozok velük. Jó fény leszek, és szolgálom a feleségemet. Pöpec apa leszek, és tényleg úgy fogom őket szeretni, ahogy az atya szeret bennünket. És olyan lelkész leszek, hogy ilyet még a világ nem látott. És akkor oké, okay, akkor menjünk, akkor foglalkozok a barátaimmal, mindenkivel foglalkozok, és időt szánok rájuk, és találkozok velük, és, és minden. És akkor Samária, akiket kevésbé szeretek, velük is találkozok, velük is időt töltök, és még imádkozok misszionáriusokért is. Akkor hol a túróban maradok én? Igaz? Máté 10.39. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét érettem, megtalálja azt. Amikor tinédzser voltam, akkor ezt a plafonra fölírtam anyukám nagy örömére. De azért, hogy amikor föl kellek, mindig ezt lássam először. Most is majdnem megkönnyeztem, mert az életünk... Túl rövid ahhoz, hogy rólunk szóljon. És túl drága és értékes ahhoz, hogy rólunk szóljon. Az életünkkel Isten, ugye Isten gyermekei vagyunk ezért értékesek, és Isten az mi életünkön keresztül még nagyon sok értéket akar felvillantani ezen a földön. És ne felejtsétek el, hogy ugye minden élet párányi, azt mondja Jakab is, meg Péter is, de ha Isten és ez a párányi élet találkozik, akkor az elég nagy dolgok szoktak történni. És én csak arra akarlak bátorítani benneteket, hogy ezt az Isten, plusz egy párányi élet, az egyenlő egy ilyen mindennél erősebb és hatalmasabb dolognál ezen a földön. És hogy ne csak engedjétek, hogy így sodródjatok az árral, az élettel, és majd lesz valahogy, mert Jézus, ami pásztorunk, mi az ő bárányai vagyunk, és mi követjük őt. És amit ő mond, mi azt tesszük. Tehát mi valahova tartunk. Nem csak úgy, mint a tényleg, mint a birkák, hogy jö, megyünk valahova itt a tömegbe, ugye? Sodródunk valahova a tömeggel, majd valahova odaérünk, hanem te, mint bárány őt követed. Te ő utána és mert ő azt mondta, hogy ezt vagy azt tedd. Mondtam, hogy nem fogom nektek megmondani, hogy mire hívott el Isten benneteket, de szeretném, hogyha komolyan vennétek, és, és akár a héten, Megpróbálnátok ezeket a dolgokat így. Mondom, nekem segít, ha te olyan vagy, hogy ilyen fényképmemória, meg minden, akkor megjegyzed a Jeruzsálemet, Judeát, stb. Én leírom, nekem van egy kis imanaplom, most már elektromos formába is, és akárhol elő tudom venni. Ülök a vonaton, akkor most végigém átkozom a Jeruzsálemet. Több időn van, akkor Judea is belefér és az én sajátomat, a gyülekezetre is fölállítottam egy ilyet. És azt is, ha van időm, végig imádkozom. Szóval legyen egy ilyenetek, és hívjátok föl. Van olyan, hogy, hogy nem imádkozok értük, ugye már annyira lelki, azért nem vagyok, hogy olyan sokat imádkoznék, hanem fölhívom őket. Küldök nekik egy e-mailt. Szia, gondoltam rá hogy vagy. Igaz? És nagyon sokszor megfogtok fogtok lepődni. De jó, régen hallottam felőled, mi van? És elkezdődik egy kommunikáció. Jó? tehát Építsetek fel egy Jeruzsálemi Judea a Samáriát. És elhívás, és ígértem nektek a névtelen utakról, hogy beszélni fogunk, hogy gyere fölüldi Ildi, Egy nagyon különleges elhívása volt és van kettő darab nagyon kedves hölgynek, ők a Pesti Golgotából vannak. Ja igen, te a másik mikrofonhoz mész. Tizenkét éve, tizenhárom éve a... Vivem nevű szolgálattal elkezdtek szolgálni.